Doină pentru pâinea dorului. Doamne, dorul cu lacrimi, pâinea ta ne-ai dat, și să culegem cu degetele Sufletului, petalele razelor ce vin de pe fața ta, când ne rugăm, ne-ai învățat. Doamne, să mâncăm pâinea dorului, să simțim cum izvorul milei tale ne umple cu apă vie inima, când crucea ne o purtăm. Doamne, dăne să împărțim ca o pâine viața noastră și slava ta să o cântăm. Doamne, dăne să mâncăm pâinea iubirii tale, care răpiți cu duhul de ea să împlinim cu râvnă slujba ta. Doamne, dăne să mâncăm pâinea luminii tale, ca prin Duhul înțelepciunii să crească în noi ascultarea ta. Doamne, dăne să mâncăm pâinea rugăciunii, ca să ne învrednicim să cântăm îndoină iubirea și slavata. ta. Doamne, dăne să mâncăm pâinea puterii tale, ca într-o neputință se desăvârșește, ca să ne înalțăm la dreapta ta. Doamne, dăruiește-ne cele cinci puteri ale pâinii și dorul biruinței tale, ca să biruim pe vrajmașul tău în lupta cea grea. Doamne, dă-ne să mâncăm pâinea păcii tale, ca să facem din inimile noastre locul pentru Ta. Doamne, dă-ne să mâncăm pâinea Duhului Cunoștinței, ca plină de lumină să ne fie inima, ochiul. Și mintea. Lacrimă pentru pâinea dorului. Doamne, pâinea dorului, din care izvorăște apa ta cea vie, când sufletul nostru cel însetat l-a adăpat, atunci cuvântul tău, cel plin de lumină, ochiul nealuminat, și să devenim fiai luminii binecuvântare ne-ai dat.